Shëndetjët, Rahmeti Zodit Salavatët, Mirësia, të gjitha të grëmbudhora të këmëj mirë njërzimit Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, bishok të ti besnik, bifamilën e ti të ndërshme, bifamilën e ti të ndërshme, bifamilën e ti të pastra, dhe të gjithë muslimarët e cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë dherin e ditën e kiametit. Të ndëruar, të pranishëm, të ndëruar gjëmatli, Me leinën e Zotit xhel xhelaluhu pa parafunje të ligjëratës, do të vazhdojmë më një herë drejt për drejt në zinxhirin e ngjarjeve, në kronologjinë e rrëfëshmërinë e historikut të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu edhe në këtë ligjërat do të tërhiqem vëmendjen dhe vërejtjen se në këtë periudhë të cilën do të flasmë me Lejnë Zotit Xhelel Gjelle Xjalaluhu ka një grumbull të ngjarjeve neve yemi duke fol për vite të tëra dhe vitet s'ka mundësi mund ngurtih në në minuta. Prandaj minutat nuk janë të mjaftueshme për me t'regu për për vite. Prandaj kemi parashyse ajo që neve do të tregojm është shumë më pak se sa ajo e cila nuk kemi mundësime e të reguhe përshkak se koha është e ngusht anëdhe më stojë e dikush se une e ngova histori në pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem dhe vazhdoj s'kam nevoj me shtu kërgja jo, njeri ju duhet ta këtë parasysh se historia e Muhammed isa sellem është më e bujshme, më e begat, më e gjan dhe në to ka mësime të, të mloja atër neve, përshka për përpichemi po përpichemi që ndalë me disa vendakime, disa stacione, nga nëngjarja pengamberit, alej i salatu e selam, biografia e ti, dhe dëshirojmë që nga kjo, ti themi vetës, dhe dëgjusit, që mos i merë nëngjarit e pengamberit, alej i salatu e selam, kështu kështu kështu kështu kështu kështu, kështu ishte, ishte paskanë me një kohë, kështu kështu kështu, jo, jo, duhet në mërë me, me sërezitet, pra, Nëse djetarët për shembul I kanë përmenë 5 porosi 10 porosi Me një nxarje Ata jenë edhe më shumë Atere neve duhet mësomi që nxarje të ju japmi Rëndësine e duhur Jo gjithë nxarje Jo gjithë detali nga jeta jonë Por nxarje të njërzve të mdoj Njërzve të cilët i ka zetë Allahu Si për nga mërët Djetarët Njërzve të cilët kanë pesh Në njërët Ummat, ato zvan mi kalon ngjarret e tjera kishte pas ndodh. Jo, duhet ti marrim me seriozitet më më të lartë. Andaj sot me lejen e Zotit Xhelle Xelaluhu, do të vazhdojmë rrugtimin me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam në ditët në muajt e fundit në Mekkë. Ro pra jam ngjarjet e fundit dhe Rrë, rrëdojat e fundit në mek dhe pastaj prej këtu, pengamberi s.a.ll zhvendosët dhe emigron dhe e praktiz vendin e vet dhe kallon në një vend tjetër që gjithë të ashovmi në jethrip të quajtur në kohën e vjetër pastaj në tajbe e mira që të ti bukur me dinën të cilën e ka e mërtu pengamberi s.a.ll në vitin e tërëmbëdhjet nga Shpallja e pengamberis e ti Alehi Salatu Ves Selam Në kohën e haqjit Në periodën e haqjit Pas 13 vjetë dhe pas i shtevo pengamber Alehi Salatu Ves Selam Vin 73 bura Dhe dy gran nga Medineja Ka u banën këta 73 U banën dhe ma shumë Po 73 ardhën Kitë këto ishim bon nga Pengamberis e Selam me me vaditjen e Musa ibn Umer. Por 6 apart, 6 apart në vitin e 19 kish taku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ata e kishin pranuar Islamin në dorën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj ishin kthye dhe kishin vazhdu me bot thirrje nga Esad ibn Zurara. Pastaj ishin kthy për zilit 12. Këto 12 ja ushloj pejgamberin sallallahu alajhi wasallam një delegat dhe vete dha ishte Musa ibn Omer, kike kishte vau pasaj, shumë dhiri në rrugë të Zotit xhëlal xhelalu dhe uftin 73. Por Safar e kishte mbjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kthehen 73 burra, por ta vërtetuohet edhe një herm besatimin. Për wasallem, të bërë një besatim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të cilin diatarë e quajtin besatimi më i madh fytyr tokës. Besatimi më i madh fyrtokës, deri sa disa prej të pranishmëve në këtë besatim kanë shpre kur ka arë puna me mbivlerësu mes luftës bedrit dhe këti besatimi disa prej atyre që kanë qenë të pranishmë të në thanë, vallahi për muaj besatim s'ka diçka që ka mundësime mi ardh afor, edhe pse të ta shojme se lufta e bedrit të është prej një luftrave betejave të pengamberi së sellem ndarëse të sinë Allah e ka gjithë El Furkan ndarëje mes të vërtetës dhe të pavërtetës por që kitë për më bo bedri e për më bo uhudi e për më bo khandekjë u dashë që kjo a da njërësit që përhanë Allah e ladhim dhe njëherë ndodhen disa nxarit mloja por i harrojnë farat i harrojnë zanafilat ku shë kanë bjellë këta apo njërësit i shpizojnë fruitet e, e penve ndryshme mirat e Zoti Gjelle Gjellelu për rral, rraldhja në të njerës që ka thojnë, Allah e ka mbjell Zoti e ka mbjell apo edhe me njerëzit harojnë se dikusha ka mundcu ata duhet mi fanendoru ata të, të cilet ta kanë mundcu me me e përdor një një metë të Zoti Gjelle Gjelle fi ula fillojnë takime pshehtas në haqë kishin pas ardhë me shumë tjerë prej medines njerës të shumë nga nga Medinaja dhe në mesën e tyre këta filloi 73 me u taku me pejgamberin sallallahu alaihi dhe ve rasul dhe loin takim në Aqaba tham Aqaba kodr e e vështirë për rrugtim e vështirë për për rrugtim dhe kjo ishte prej strategjisë pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam të takohet dikun në Shehu Razii dhe kjo jo nga Afrika por nga nga menquria jo nga vriga po nga, nga menquria nga se ishte medal prej prej aty dhe takohen në ditët e bajramit dikun mes ditve të bajramit dhe transmitu si u takum në ditët e bajramit dhe në natën të cilën u takum me pengamberi alej salatu vë selam umblodhëm për ta ri vendosë dhe një besatim me pengamberi alej salatu para se me vendos besatimin për ingamberi se zëllem e, e shëshron me veti Abbasin gjallin agjen e vet gjallin e, e djalin Abdulmut Talibit vlaune Ebu Talibit agjen e vet por agja i ti në ketë koha alas ishë muslimar Abbasin në ketë koha e ndë e ishë idhujtar nuk ishë muslimar por se e shëshron të për ingamberi se zëllem se kur vdi që Ebu Talibit i tha Dhavit vet, Abbasit, tha ti kime vdek, e kret familën kime sakrifiku, e me rujt Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. E mur Abbasin. Do ta shumë i prejdo bive pëse e ka mur Abbasin. E pëse se ka mur Ebu Bekri. Pëse se ka mur Omerin. Ata ishin musliman. Abdurrahman ibn i Aufin. Saad ibn i Veqasin. Pëse se i mur këto. Edhe këto ishin me pushtet me familje. Por jo e mur Abbasin. Dhe u takun dhe brele takimeve ata sa abësha këshin ndonë best parën e her ata zdojshin shumë me diskutu thjesht ja Rasul Allah edhe njerë ta vendosë me besatimin pak ma të fort dhe zdojshin shumë me, me diskutu nga se ishin të vendosë por se deris apo bisedonin tri ndërprejrjet të besatimit ndodhin e para ndodh prej Abbasit a gjëzvet duke qenë jo musliman pra, shko qafir, abazi qafir në atë kohë pastaj, pastaj jo ba musliman vun tha, dëgjoni oju medinas oju të khazrejgjit kështu i kanë thirë, oju të khazrejgjit ka than një pion është i sigurt dhe i mbrojtur dhe zgudzon kërkush me prek por se kuj ka zxedh me artë e ju por se para se më besatu keni parasysh se qka përmërni me veti nëse nuk jeni të sigur se në eru në nipin më mirë lërgohoni lena një neve në eruina kështu rragoja basi a gjavet shikë që varburnie nuk i beson dhe se apin nga mer sësht nuk apin nga mer për ta sish ala apin nga mer thisht je ja kalona manet bab gjishe e valla me rujt babavet e kështu me rad. Andaj dha si mos ta ruani, mbronin lenë. Dhe ndorhyli saprai ensarëve e dha ni Rasullullah. Ato i kishin si te pejgamberi se selam. Ali Abasi e tha vetën, ato i kishin thënë ni Rasullullah, tekellem anta, fol ti ya Rasullullah. Fol ti pra. Ajete miratu ke çka po thot këy? pengamberi sallallahu aleyhi sallem që ka ju tha do të vitë ju do të vitë e dinde që allahu e paralemron dhe që ka me shku në, në Medine nga se kishte mjegullo her pasere pengamberi sallem dhonte më duket se do të shkoj këtu por një herë kish me, me dukme pra nuk ishte e qar pas ta ju pre se do të emigroj në Medine vazhdo në biseda vazhdo në biseda Pas taj, duke ndorën, e dhe ndorën Për nga mberi së sellem Duke e dhe ndorën Reagon një tjetër Hebu el hejthem E te jihem Njani për e tëre Mëzane sahabe Thot, o oh, ju njërës A je dini që ka i në të thalë A je dini farbesin i të thalë A di kushtot, qoje e dorën Qoje se e bajna na këtë puna Po, marja përgjithive Dhe nga rkesave Pa dhe dhije Pa dhe dhije A në duhet mësojmi që kur t'i morë mi bërgjëtësit E ke morë për t'ush me kryje Kjo nuk ish pune let Kjo ish me dalë kërshikit alemit Kit dunjojës Tha hoju njërës A jeni të vëdyshim që ka jeni të dha A e dini se ju Keni marveshje me Jehudet Ki e bute i han i atseki marveshjet me Jehudet Ato kishin marveshje me Jehudet Shka than e sart, Tha e këput mi Por këto ishin pengesat të cilat kujtë kujtoi që diçka me cekë, cekë. Tha Abu Teihani, e, e marrveshjet me yhudët. Pra, na kena marrëveshje me to. Si ki, puna, a ta tha të venë këty, çish bëu puna, ata dhanë rasulullah, na ta uha ikput pra, pra, me ato marrëveshje. Por ai ikput më vjen tetë drejton këto punë. Pra, por votën me zgadorën, prapra agonë i treti. Ragon i treti i cili quhej el Abbas ibn Ubede ibn Nadle ki Abbas, po tjetër Abbas nga Ensarë, nga Medinja edhe ki sahabi a oho ju njërëz pra por agon ju i njëtë dhëmë bes me luftu kusht ju del kërshir vesh me mbroj pengamberin së sellem a jenit vëdyshëm qiko tre harë shkëput mua bejti vetëm e vetëm ngritet vetë dianal ça po thuaj ça po thuaj a je të di çka je çka je tu besatuaj a je të di çka je tu në shkrua i bota kush kurse si lexon ato pikat merr është taën shkruajune mos anë ku më zonën be o te gjën e shkruaj të gjën e shkruaj vetë e gjën e shkruaj po nuk e ke mditën as koha ti po lexoje lexoje çako andaj e bute i hani Abbas ibn Ubadë çka i thojkë a jeni të diçka jeni tu ti nuk e shkruaj dhe ata thonë Po, jemi të di që ka e për të nëshrujt Do të ambrojmë pengamberin së sëllem Dhe Sa'd, tha Saadi ibn Muadi Këj cili pi Paris e kishë pranu Islamin Që ka tha Wallahi Wallahi, tha ja Resul Allah Pro, pi këtinve muabejteve që ka qarkullon Tha nahnu ehlu harbin Tha na jena njerëzit luftës Na jena njerëzit luftës Nuk i përitojnë a këtinve punve Pro, ato nuk e lipshin luftën Po, po ardhë, se kina ketë shumë problemëzit, ashtë ashtë të copaj na bojë. Në angjela luftu edhe me juhut, adhë me juhut kanë luftu edhe. Kanë luftu edhe me zveti, ekshtu me ratë, kusheri me kusheri. Në kur kina luftu për këtë e këtë, po për, për pengamberi, për islam, për fejnë e zoti gjellë gjellë ju, zbotë më abeti. Atherë pengamberi, sallallahu aleyhi sallem, e vazhdoj bisejden, që, që të vendosët këj besatim dhe të prejhet këj vendim atëhere njoni prej ensarëve të jarëve nishtë një sen kam dëshirë të di ti ku të vish me dine e të fitojsh e të fitojsh a në dhe neve nëse na him probleme me dikan ti qka ban po që mu vjen dikush tot, kam probleme me juve e, e usin dhe khazreqin pra Na kina me ti garantu kretë po, po neve na dule najtë e lao shë ti Qyshi e në raport me neve Tha për nga mbira E dhemu dhem O lhedmu lhedmu Tha gjaki për gjak Edhe Lufta për luft Tha ndjetarët në komentin e këti adithit Dikush ju kërshnën juve më ka kërshnë muhe Dënëm ju sëllmu juve më ka sëllmu muhe Ata rja zgatën këtë dorën pengamberit Sallallahu aleyhi ve sellem Dhe u morën në vesh Që ta të gjojnë pengamberin sallallahu aleyhi ve sellem Ti bindën atina Kur janë në nërgji dhe kur janë dëmbela Ra, Njeri ju a, Kështu është besatimin Kështu është besatimin Filmen shati wal mekra Kur ki vështirësi dhe kur ki komoditet Dhe kur ki nërgji dhe kur ki dëmbeli Por shemë vëllikushtot Kur ka nërgji mirë Po ka njerë I ka njeri dëfaza kur i flinjët e sënqohët sa baje jo, s'ka këtu energi pa energi e këdham e këdham besëm me mbrojt për nga mberin së zëllem që ishë mbrojnë fmitë të tëre gratët e veta, pasuritë të tëre dhe vetët e tëre kur të vjene për nga mberin së zëllem në medine ata i thanë nja Rasullullah e qka ka për neve ketë kjo me të një muti, me të mbrojt ty Mos më kanë Dembela, mos më na ka plogështia. Komoditet pa komoditet, ketë kjo smirët parashysh, do të më dhih mua. Kreth këto PIB për ty, por neve? A shiko, nuk ta mësoj. Ka dalë ju për ju, un jam këtu kryesorri. O jo njëri do më dit kur ta jap veten, kur ta jap shpirtin, kur ta mbrojë dikant, çka ka për mua, çka fitoj unë? A është normale më tho, çka fitoj unë? Tha një rasullallahu, uamalena, e nda, por neve çka ka? A.S.S.W. Wa leku mu lë gjennëtu E por ju vëjtë gjennëti A diku shkullë me një, një një një që një këtar tokë për mu i shala A gjedre të djërë A rësullallah djër, kur, kur ti përzojmë jehudët këto Ato tokat e tënëve dhe hurmat Mu e mileja pa Ja, Wa leku mu lë gjennë Dhe ensarot Ensarot ju kam përmbaj kësoj Përvesh një herë Një loj nga tësmimje kam pas për shejtani Dhe të të shofmi Dhe ata e ka që cupë jo ishte përfundimi i besatimit, pastaj duke bisedu pak rreth kësaj çka po ndo dhe u gëzuam shumë Encarot se si ja dha mbesën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur e dëgjun një zot, një zot i cili bërtiti nga kodra nalt, o ju kurëjsh, o ju kurëjsh, kapne dhe nxënë punën e juve se Encarot Me dinasit i, bes i s .s. ka ndonë besë Muhammedi së sellem Ka ardhë se ka qenë Shejtani Dhe ata kërë e kanë dëgju këtë za I ka ndonë nja Rasul Allah Ta shmo besa u bo Ati shlohme këtënve Masë i kipi thira të të vetët Po përleshim i minjerë me ta Ta për nga më beri së sellem Lem nuk mërbi dhe elik E ndes kemi urdër dhe leje për këta irgji u ira rihalikum shkonin në për shatorët e juve nëse kur vishin mër haqë vishin me me shatorët shkonin të shatorët e juve dhe të gjithu këthin të shatorët e tëre pas taj kuru përfundu kjo fillun kure ish me diskutu a është e vërtejt ajo që ka ndonë dhe i kapën ato të partë të cilën e kanë organizu me ardë pime dinës për haqë rrë ato organizatorët e haqëjt që kanarë përnë Medines, ato ishin së ishin musliman, asë nuk e dishin si në mesin e tëre ka, ka kësi njërëzi shkun të ato i than që shtu në ka ardi mua bet? jo, tha, dhe Allah, i bëjshin në bejnë Allah, edhe qëka kishë mundësi mu më bejnë në asë që e dina, së kusho kë njeri pra i pitëshin ato qëka kishin arë në asë, ato kishin arë qumë në bikun 500 veta, në dërto këta 73 të, të, të cilët e dhanë besën me pengamë Pasta i kërë këthina ta, kërë këthina ta në medine, këta i përcjellën, këta i përcjellën dhe lëvishin lajmet deri sa kurejshve ju vërtetue se, se pengamberi sallallahu aleyhi sallem, ka dhanë besë medinazve, se do të shkojim e ta atje dhe ata janë përbetu me betimet më të matë forta se të të ambrojmë pengamberin së sellem dhe prej këtu fillon një një një njëri tjetër por se para se me kalu në një njërin tjetër ne e vëtë ndalmi në disa pika të shkurtra në, në këtë besatin dhe këtu përfundon njëria pengamberin së sellem në, në meke me komoditet duke jetu e edhe duke mendu me jetu në meke pas këti besatimi krejnë dryshon gjendja pengamberin Mo nuk me ndon me nejtë aty Mo nuk me ndon me nejtë aty E para Të ndëruar gjëmarlin Qka për fritojmë nga kibesatim Osh se për nga mberis Kër unis me shkue Mu taku me ata Nuk mur sahabe Po e mur Abbasin A gjene vet Dhe djetar kan, kan hulumtu Pse e mur Abbasin se mur e bubeklin A i vazhdimish rritën me bubeklin Vaj është një mishë rrisëm me, me bubekri, zë të shofë me kur shkoj me emigru dhe e ndali e bubekri në bubekri, kur i tha pen nga me në shkoni kejtë sa është medine dhe i përcili kejtë, dhe rrisë a me të veqë e bubekri biburave dhe ali ju, dy veta, qikat e veta dhe gratë e këtyre dyve, e bubekri tha janë sotë dhe unë po shkoj. Pen nga jo, me në shkoni kejtë dhe i përcili kejtë dhe i përcili kejtë dhe i përcili kejtë dhe i përc Përse për nga me zëllam nuk shprehte shprejet më loja Përse nuk e murë asë Ebu Bekrin, asë Alijun, asë dhe, dhe një shok tjetër Pse? Sepse për nga me rizallallahu aleyhi ve sellem Kër ecte me Abbasin, mu shrikt nuk, nuk ku të të shirë Për shembo, kër për nga sallem, me rizallam ecte me Ebu Bekrin Ky për nga me rizallahu aleyhi ve sellem, kër ecte me Ebu Bekrin, ky për nga me rizallahu aleyhi ve sellem Kër ecte me Abbasin, kër ecte me Abbasin, k Na, se nësina me këto a kurisht me Abbasin të që shaka me po, kësi besor s'ka që ka të boje sa i përket islamit e shka rrë me agjën e vet nip e agjë, kjo s'ka lidhje bojnë po, muabete, bojnë trekti ato këshin trekti, Abbasin ishte trektar, pra pengamberi se selëm, pse e mor Abbasin Abbasin abo, dikush me than në të kishkove me dikane me, me, me, me, me në njërit malë funi funi, shka i duhet ki me veti jo, e sigurante që ndosht të adikush në Seheshe, nuk, nuk i shkon me ndja, që pengamberi se zemë po planifikon diqka e cila ja prish planin. Andën nga kjo që ka kuptojna. Por shembu, jetë e kryni pun të madhe. Jetë e kryni pun të madhe. Musë të më përmarë këta se e kam shok. Mera ata i cili e sos punën. Mera ata i cili ta siguror rrugën. Sikur që të ta shumë i pengamberi e, e morë edhe një idujtar, një mushrik, një jove sindar, kur shkon me dine. Kur, kur emigroj, se se din të udhëm dhe ju dashke një hirit, një specialist. A kishte shku, po për nga mesra i boni do manovra, nuk shkoj qashtu drej, shkoj ka jemeni e usëllë dhe pak, ja u pështili e, e nejti në shperë, trenate, ja u, ja u përziti me ke live, nuk shkoj pa qashtu me komitet, unë unisa shkova, jo, i, i mirë të për nësramë, gjdo hapë, edhe pas, edhe para, edhe arash, edhe djatë pas, pëse nuk do në dhe me bojë, pengamberi se zele hap të pa urtë, të pa menqërë ando kjo është e para e dyta që ka mërmendje e tarët është si rrijetu lë harake lë vizja fshehur azim dhe këta muslimat du të akutojnë shumë në nësi shiko e nëcarët i thambe e nësram në sezon ku po takomi pastaj e lanë takimin pastaj kur Elan mu taku pak para sabahit, në atë periudën ku flinjë të flinjët shumë, a do, ku të gjumëmi është nëma i kanëshmi se gjithë shka, e qëtëherë u taku unë ata, pse? Nga se qështja ishte shumë rëzikshme, qështja ishte mu pa zbulu, këru zbulu të të të shumëmi, murën vendim me vra, s'ka? Para me ndo, pra, nëse do me eshi ju këtë gjarë, a që rëzikshme u konë, që ata mu zbulu, Kure kanë zbulu kurej se kjo më mardheshje, o pre, janë mle dhe kanë dhënë këna me vra. Ska, kjo teper, mo. Kjo është teper, dhe të shumë i pse, pse teper. Andaj, kur janë punë të mdoja, kur janë punë të mdoja, qështë dhe të shumë mi qëtë e penga mesëm, kur shkoj të e bubek, i tha, nxeri jashtë këta, ketë, nxeri gratë, fëmi, që ka i kiki, ketë jashtë. Pse? Nuk përnë po këtë punë qështë me dojnë në na. Andaj Ojo musliman, hajti ta këna përboh këta, ku? Qajet u po? A mu të thonë, duhet muslimani më konë i veddishëm, duhet më konë për shdo shkronë që ka e dhëtë, për shdo gërëm që ka e nëzirë për i kohë i zvetë, me pas përgjëtsi. A mundet i kanë me tamtuë? Si kur për nga më beris e zelëm, që kur shkoj, kur iki prej mejkës, e la a lijun të shpia. Gëta hajdeti me mu, se këto, ashtu, ashtu Sepse pëngamberi së sellem nuk do në të me dëmtu kuptimin e përgjithshëm dha manetet e veta. Andaj shikolle vizja që shubom me kujdes të madhë. Andaj musliman duhet më mësu me punu me kujdes. Jo vetë une e baj. Une e baj këtë puna. Po këtë e banë dhe e prishkejtë. Andaj pëngamberi së sellem ja kështë të zhejtë Allahu qëllit qëllaluhu njërës të meqëm. Gjithashtu nga kjo kam përmendje e tartë Mubarad, Bilara Va të fekkur Thanë djetarët Shikojnë sarët Tu bomu abet Qa i thëshin për nga mberit Se sellem Jipshin mendime Folqin me ta Qako për neve A muina me jabo bë kështu A bo A dojna i Rasulullah A muzdo Kure niten atë personi cilit bërtiti Qa tha i Rasulullah A dvërësulemi Kitë kjo Qa argumentanë çka argumenton, argumenton se ensarut ishin njerëz të menjëhur. Nuk i tham pejgamberit s.a.s.e. këriera na, na nuk din kur gjao. Kenë ar kot po i sigurojmë çto punë, po na nuk dina shumë mënuar. Jo, jo, Allahu xhalla wala kishte sa këto njerëz të mëçi. Than këtu a van, a van këtu, a bënë më bëk këtu, duke normal duke konsultuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por më përkthim a theh çuçi vjet. Muslimorit më pas ideja Dhe me bazë mendime Dhe me shkëmbi në kohën e vetë Qishë mi a bo? Qishë me zhidh një problem? E njerëzit sot qka bojnë? Rahat Zdij, vala, unë zdi, kur qa Zdij me la mendime, apa? Jë nuk bank shto, dush Dhe me mevra pa ka të mene Qka mu i minimu islamit? Pastaj, këto idejat qka dhvim Nëse dhvim Normal se dushë mi konsultu me Allah Dhe pengamberin së sellem E qishë mi konsultu me Allah Dhe pengamberin së sellem i konsulton me ato çka e johin Allahu dhe pejgamberi s.a.l. E nuk duhem ka ardhi një ide unë e baj kta. Më e mirë është që ngar kur kush spi shkon me një çështë apo jo jo shkova te njëri Allahun. Andaj tha Allahu xh.j.l.j.l.u. ja ayuha alladhina amanu ojtazet keni besu kur të keni doni mos pardeshën mendime faruddu allahi wa rasulih. Çolet Allahu dhe pejgamberi s.a.l. thotim qaim el juziya te Allahu te Kurani te pejgamberit te sunetit çish me thu o xho Kjo që ki mendim, sa përbudhët, sa ka, sa, sa pi uj kjo mu vebruhet. Pra, konsultosh me njëzit dhe cilet e njofin, a pranohet e zotja nuk pranohet. Se ka mendime që ka, nuk pranohet. Argument, qeni argument. I tha një rësullë, a dëvërsu ulimi. Qajta vë nësra? Jo. Jo. Shkonin qatorët e juve. Sa në meke, në meke o meri, o meri, të në tonë të Ja Resullallah, që ishe ato me nëmëshuna, me posabër? Jo, Omer, jo, Hamza, berë të u gjumëse, ato bura ishe, du të ashovën minë luftën e betri që ka vanën ata, por se penjën së më të dhe jo, andaj, dush mu konsultu me dikani cili, e njëf ata pranon zoti apo jo, nësë është puna vetë me vepru, andaj këta e përvitojnë nga kjo, që njëri ju duhet më konë i gjallë, duhet më konë i vyrtët që mga menja e ti, këta duhet me menaxhu me dikat, duhet me konsultu me dikat, e jo me punue kreet veti, domethan mush jam karar me ndime, unë çuçi di me sot punën kur kujt se di, jo. I kanë shkuar njerëz në ndime edhe për parratia, porse çështja më më ma e madhe se kaç. Gjithashtu, edhe kjo pikë e menancitë me këta e përfundojnë kët, kët, kët këtë këto pika këtu ka shumë simetë ndëruar që më atë. Dhe çështja besatimit, çdo fjalë që e mormit pejgamberi xhaxallë, edhe të nsarve tu dolë me gjerata të Tuhra porse na bodoin vetëm pak që mos thoinëa vetëm kishte pasdall po ja kishin dhon besën apo që ja kishin dhon besën jo jo jo këtu ka detaje që neve ne na interesojnë detajet shumë të vogla porse ato ma macresoret dhe pika tjetër wa lakumul janna sa është rëndësisht më këta kod të sollet sa është haruk wa lakumul janna çish be lakumul janna A të ta një rësulloha, këtë që kjo mërveshje, që, që shpo shifët që shto, për bje këtë pika parë, pika dytë, pika trejtë për tyje, pika katër për tyje, e për neve një rësulloha. A ka të shka për neve? Ta për nga mberi, se se lem, uallekumull qenë, e për ju vërgjën nejti. E kjo shprej e vogël, si duket leqe e vogël, po edhe ja kanë hup njërzit, e, shien edhe, at ambulsien që e ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sa sa pak ju doko njerëz eh, që i thuë e çetash por çike të punosh ta e kisos tek i xhenëtit xhenëtit nuk e di ti çje xhenëti po di para ka Allah para ka shako por mua ka dhënë të ndër për mua lejti ti thuaj oh Allah çje ta no xhenëti për çet pun Allahu xhenat ka garantu xhenat Të ndëruar gjëmajtë li, transparent du të mu bom po me vetë vetën Ty edhe hone du të me këshirë Kur të të të pengamberi sëllam, që kjo të gjennet, që kjo të gjennet Ti, të ti, shka vjenë trun Du të mu ka një sinqirt me vetë vetën Shka vjenë trun, po për po gjenneti, po për këti shka këtë du njo Pengamberi sëllam, po i garanton për pun më të mëdoja Vëllekumul gjennet Në që këtë pikëve që mund dalë Shumë ka, material, Qurani dhe soneti Që Adi për që ka të më tonë dhe vele kumul gjenle Adi që të më tonë kjo okay. Njërë që kujtët, po po, se njerëzë ju ka hi se let ka me in gjenet Po, let ka me in gjenet Wallahi, Allah, u gjenu valla Shumë a jete, se halën ju ka than A më shpresoni qështun let me in gjenet Qështun let, shka anë gjenet me in let Se kjo fjalla gjenet Ndështa, ju doko njerëzve e let Por se është e ma Në ka kjo, që ka përfitojnë atë ndërruar gjemat li shum vepra, shum shum sakrifica mos prit me ti di pagoj dikush kete dunja mos prit ama unesa ku mba por kete fe ama una ai di se sa stazhin ma e madhe kam te musliman ai di ksto ai di ajo e cka e cka te boin tash na cka me do ti si ta kishe mba por allah shprezoi te zoti cka me do na apo dikush sikletovet s'po madin kan aru kto trit spidinat ot vetrit apo kid regu kjo mira ti me ta dit trit me ta dith që kanë votë përpara të vitrit. Po mos e bjej këta mu mu përlavë musliman, mu përlesh me musliman. Leje, në mundsh me edukum ta ditë mirë. Po sta ditën çka me votash? Çes po ta din. Te ta di Allahu xhe ljalahu. Ta din Zoti o jo te bareke, u te allë s'u shbo sinqerisht. Andaj të përfitojmë nga kjo wa lekumul jennë e ju e keni xhenetin që kur të mohosh sta din Po kjo dolën lokal edhe në rast dizolume, për shembull prindi me fëmijën. Po por ti pas MCA tu punove. Po ja at ku më shkoluve. Unë po, punoj vetëm për juve jam tu punuam don. Ele. Edhe ju që shto më m'kthia, e ju që shto më m'ngua. E po çështosh se ti nëse si ban për Allah, çështoj Allahu të ban azap me to. Zgolaj. Zgol. Zdngon, ti kimi më de ka zgol. E çka më vao? Mos vdes. Mos zdes. Kur unë e ku mba e ku mba temën. Valla jam mundus, maksimum, mi rujt, mi eduku, mi shkollu, mi mirë mbajt, për këta e ku mba për Allah, sa Allah umë ka të ruje familjen, e ato s'ko ma din, për mës me ma din, Allah umë ma di, ma këthen Allahu gjelle, gjelle gjelaluhu. Andaj, ta kuptojna, më slip mi këtë dunja, di shka shka slipet. Mës, mës, mës, mës të angarkojna Islamin natash, e, e për mua, a ka, ka di shka për mua? o leo allo islami sa të mujt me hec shkakuj që sajna kërna e na të zvarrit na kur bojmë kërkesa kur thojna për muqka ka e une kejt kejt banë në kështu unë sënë mënina a i filani hec me kjaru në sënë po heci apo, njerëzim, a pa kështu njerëzin ndoshta janë detaljit vogla po vallaj banë ndë njarë problemet më lojat të njerëzin dhe zakonisht të hoxavim kësi probleme kur qiri detaljit vogel kje e ka këta unë se kam pëta O është diçka shumë e rëndësishme porse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thiko, për in fillim, për in fillim, velakumul janna. Apo doni çështën? Ana ditë na edhe xhenet pa kam, ta kishë siguruar edhe donisën ti atë. E jo, të nderuar xhamali, duhet të atohemi, por kushtova mi që Zoti i Onjë dhe Elalul, tirat vin, wallahi vin. Ensar kanë marr pasuni pasaj që Omeri ka thënë, wallahi që kjo pasuri është vetëm në ardh, kam më lavo fitne. Do është bë fithne. Kër janë gjëzjeru muslimant, kër kanë morë toka, pas taj kanë hinë fitnja në mezveti. Kanë hinë, vallaj, kërka orë pushteti, kanë hinë fitnja në mezveti. Ma, ma shumë janë dash, kër janë konë fukara dhe s'kanë pas e sa, kër kanë pas, se kër vjen pasuria problematike, kër vjen pasuria është problematike. Kjo në ajo që ka e kanë përmen djetarët në, në këtë mesele, pas taj të ndëruar gjëmëtli, fillon për nga beri sallallahu aleyhi ve sellem me urdhëru sahabët gradualisht me me aspimekas. Dhe fillojnë sahabët një nga një me me kaluën në, në Medinë. Ktu do t'i përmendemi vetëm disa pika të Medinës para se me të treguaj se pse pejgamberi salem udhtoi dhe emigroi i fundit. Dietor kan dawn pse Medinë? Pse jo Yemeni? Pse jo Jordani? ë? Pse jo Iraku? Shumë vejnë, pëse jo Bagdadi, Bagdadi pas ta ju bo, krye qendrë, pëse jo Damasku, Damasku, Damasku, qyteti matë, qytetrimet atë, kanë lullëzhu gjithmonë, po Medinja. Djetarët janë mundu me, me i dhona ato, shpjegimet, e tjere nevë dhe ti përmenmi shkurt. E para për i tërve kanë thanë djetarët, nga se Medinja ka qenë e për shtachme, për për ata që ka Allah e kishte ditë për luftët që kanë me ardhë beteja të hatashme të cilat do të vim me lejnë e zoti gjelë e gjelë ka ndodh me pengamberi sallat e sallat e këto beteja indihmun pengamberi sallat e sallat që kyt jetë fitues me, me faktin ku gjindej ku gjindej në medine pse nga se medinja në dianët përëndim dhe lindje ishte me kodrat fuqishme kodrat mdoja dhe ishte ati e pamunshme me kaluhe e pamunshme ishte me kaluhe dhe pjesa e, e e posht me Medines ishte me, me qka? Me palme, me hurma e ato i zotrojshin Jehudët dhe ishte vetëm një pjesë e qeltë këne ka palma të ishte pështirë me u thtu por se u thtojë ndërsa ishte vetëm ona veri ore e qeltë e të cila pasta ju bo hendejko ati pra këso i thonjën djetarët e të hasun e të pabiji mbrojtja e vendit vetë Pro janë disa vendi për shembul Ka disa vendi dhe selat për shembul Janë në di kontinente chtrira Dhe kjo vetë pozitja geografika i mundëson më kanë që endere e botës Jo që ajo ka do një veqëri Apo poplijat i po Ja mundëson vendi Apo Pro kur është dë nisen e, e përstatëshme Natyrshëm Kjo i dihmon njërzde që Natë vend të kenë të korura Dhe frite më shumë Kështu ishte medinja Natë ko Pro djetarë dhe ishin Shukuk kuj ka sh, kuj, djetarë që në ka se në për shtashme në më, më fitu luftat por nuk tha në zhe ka pos uj s'ka pos uj s'ka pos me pi po s'o shtashmë bytje uj o shpytje musliman me fituhe uj, dhe i disa krejt bunarët janë kanë me uj shumë gjeldë, papishëm vesh një bunaru kanë e jakon jehudve jehudet ja u kanë dhanë ujnë e pishëm si kanë dhanë një kof uj një grumbull hurma Pra nga tregtia çe ka qhurmën nikov u, Deresa Ben Gameresa sallallahu aleyhi dhe sallam tha, "A ka diqush që ve blen çket bunar?" "A ka diqush që e blen çket bunar?" E më ia u dhan muslimanëve me pirrah, u ngrit Uthmani radhiyallahu an, tha unë e blejë ya rasulullah. E blejte dhe ia u shloi musliman. Pra nuk isht pun, atje kena me shkuar me hangër hurba, apo diqush gjithkojë na dikon. Atje shka ka, për shembull, shkon Mekëzuballahu shkon për haç thotë, "E mëlesh ka di shkas shef shati." Shkas shef që valla ku lutmë dooya. Po shkoi shkuve për ku? Nuk ke shku për ku? Ke shku me pa Çagun. Ke shku me pa Medinën, mu falati me, me qetësu shpirtin. Çfarë sa hata të mirë ora ke ishte. Po or ka edhe këtu. Apo kështu në niveli, dietar thon, jo jo, nuk shkoi për topë nga. Ka hurmat, hurma. ja jo. na këtu ska na hurmat. Jo. Ë ndihmon me fitu luftën. Kështu thon dietari. Edita than se Ata njërës të cilët ishin duke jetu atje, ishin njërës të cilët dhe nga beris e sellem i ndihmonin se e dinin geografim, hartëm. Ata nuk më nëshë përshembol. E para ishin ushtarak. Ishin njërës luftës, po dhe dyta, ketë ketë ta nëse tip përshembol. Ajo më nëtë më kanë këtë e përstaqme, po së dy të me shpizu. Më në më kanë këtë e përstaqme, po së dy me shpizu. Allahu që Mbrojtjen Qëka e ja kisht të natërshme Po edhe njerëzit i dyshin ato vrimat Ka me shkuj I rrasysh përstaj dhe ta shumë Se si e në sarit është njerësullullah A shkojmë këne A shkojmë kënde se kam mundësit për këne me në ardhë Kitë këtë shkë argumenton Se Allahu gjellë e gjellë e luhu E përgadit i pengam veri se Që të shkon me një vend ku O shumë i përstat shëm për Për të lujt rolin më të matë të të njërzimit dhe ndryqimin e njërzë nga këj qitet i madhë e që sot është një vend shumë i rëndësishën për muslimana dhe, dhe në ta do të dodi në dëndjarit e mloja nëse në mundësën Allahu Gjeli Gjeli mi përmejnë në ligerata të ardhme pasaj të ndëruar Gjëmatli filon korejsht mu shqecue dhe mu zemrua dhe filon mi ka panika dëritash i bajshin presion, dil, lena dha hatë. Kështu janë njerëzë. Apo? Teri ta që dëshin, dil, fillim që e dëshin. Si du shket fej, dil për këtu. Largoju. Andoj një prej përpozimë që të të të shumën, ka qenë, ta largojna. Por vjen dhe shejtaon i reagon, e dhojnë, jo zë banë, nuk banë me përzonë. Se si ta përzinja ishkon forcovë dhe, do të të tegojnë në gjorënë, por se, qka në në kuptëm nga kjo? Panika dhe humbja kontrolës. A me përzon? A mos me përzon? Qa mi po? Allahu i prunë që si në gjendje. Edhe me nejtë keqë, edhe me dalë keqë. Kështu ja pruni gjendje. Kështu Allahu i gjellohale i bje njështë të humbër. As të sa rahat me jetu, edhe me vdekë ku me shku andes, ku që që se ka punën. Kështu ja pruni me ke live. Me nejtë, në i balë musliman njërzit. Me përzonë, Ka me shkun me dine, ka me arma i fort. Andaj, unë mbledhë një dit për e ditve, tek shtëpia e kusaj ibnu Kilabit, e cila ishte vendi ku ata të boshin dhe diskutoni për cështjit e tëre, dhe diskutuan qka me ba përfundimisht me pengamberin sallallahu aleyhi sallam, djetarët e kanë qujtë ketë mbledhje, mbledhja ma e ndytë në historinë e njërzimit nga se aty është morë vendim mu vra, njeri maj mërë të tokës Muhamidi sallallahu alaihe sallam. Mbledhen të gjithë paria, Ebu Gjehli, Utbe të bënë Rabia, Shejbe të bënë Rabia, Umej e bënë Khalaf, Ebu Lehev, e shumë e shumë prej atërët e cilat, ishin prej parijës, dhe mbledhen në këtë vend. Një në në shtëpjit e cilat, ata i diskutonin bisejdan. Dhe mbledhen për të diskutu vendimin e prerë, për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë mbledhje vjen një plak. Vjen një plak i panjohur. Do i thojnë Kushjeti, ngasaj edhe ata ikishin ba kët konsultim çdojëshme, çhatas. Pse ishte vendim i madh? Ishte vendim i madh dhe nuk guxonte me kuptuar familja e Hashimitëve çka çka kanë marrë ata vendim. Se vendimi ishte kundër atyre. Dhe hynë një njeriu thon, ka erdhë ti? Ku ri thotë thot, un jam në Nesdit, largu marr. Thot, çka? Thot ku m'dëgjua se sot kanë keni një ciklet të madh. Erdhën ndoshta ndaj mendim. Thot, kunder atij, kunder atij. Mirë, hen thot. E shtin mrena. Dietarën këtu është iblisi. Ësh mishrua në formën e plakut që investon nga sa ishte krizë para mendot, edhe iblisin e ka ka një cikleti se po del nga San Medine. Shumë jam Medine të ndëruar që më të li Ka qenë drita ma e madhe muslimat me fëtishtokës Ska emigrim Levizje për një vendit një vend tjetër Matë madhë se sa levizja për nga mesra Medine Iblisje ka shlu fronin atje Për me arë që tu Te vendi kë jam bedh kure ishtë Për me mor vendim për për nga berin Salallahu aleyhi sallem Dhe japin propozime I pari thot Ndodhi që ndodhi Thot Mëndimi është që të burgosët kë njëri Ta burgosëna Ta lidhmi Ta prangosëna Një shpit vet dhe e risa Të shkoj e punë ati Edhe reagon ki Ki afrigu i blisi se ndoshta spokadat Indër një njëri të meqën E unë të vitë reagoj Diskutun Ki tha Së shkjo mirë Kanë me shku njërzit kanë mengu edhe i lith kanë me besu Qëllimja mësë me besu Të ju si të ledhëni, atë të shkojnë, atë të jengojnë, lejnë e këtë mendinë. Mendimi tjetër, thanë, të përzojmë, të dobojmë, të gjena për këtu, reagojnë, ki plaku, i cile ishte i blisi, tha jo, zva me përzojmë, se nëse e përzini, shkonë me dine, e banu shtri, e ven ju, ju svidonë. Atërë, tha e bu gjehli, une e kam mendimin e kjo është mendimin ma i flisht fëtër tokët që ka është mordë dhe njëherë tha une e kam mendimin tha cili është mendimin tha ta mbledhme nga gjdo fis i arabve një djal të ri fisit, i fuqishëm i fort i guzimshëm dhe nga, nga gjdo njërit prej tëre tja japëmi nga një shpat ma e mbrehta që ka eksistojnë dhe ta godosin me një goditje. Dhe ta mbysin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. El-thatt kiblaki Allahu el-malkuf dhe ata njerëzit që aty kanë vdeksi jo besimtar, tha haza huwa ar-rabi. Ky është mendimi, skotja e tyre. Edhe vendosin prer për me vrah pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kanë me vrah Muhammedin sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam por se ata dëshiruan e Allah u dëshiroj të shka tjetër mbledhen por se Zotë i Jongele Gjelaluhu i të regon për nga berit sallallahu alaihi sallam se ata dëshirojn dëshirojn me të vra dëshirojn me me të mbyt Allahu Gjelaluh ala i zbrit ajetën e surën e në fal idhjem kurubi kelle dhine kefaru e nju krigjuke Kuratatët si dhe të mohuan umbledhëm bashkë Por me të përzan Apo me të burgos Apo por me të vra Va jem kurune, va jem kurullahu Kam bo kur dhe dredhi Edhe Allahu ka bo dredhi Wallahu khairul makirin Allahu i ban dredhijat Ma të mira Dredhija Allahu tështë, si kuptohet Këthimi dredhijes dredha, gjok, dredha gjijes Këthimi Pra, si kur kur dikush e gjundi shka në shi gjetë Qështë i pje kurdhë, me jam mundësue, me roket, qëka e ka gjujtë, kështu kuptohet kurdhë i zodi gjelle, gjelle, gjelle, andoj për nga mbiri së sellem, i vjen tash edhe urdhë për Allahu të barëke vëtë ala, në këta jetët që me dalë prej mejkës, i thët Allahu të barëke vëtë ala, në sëllëm Israë, wa kur Rabbi edhkhilni me dhëkhalë sidhëkin, thëtë thuaj, o zotë, me mundësot që vendosën në një vend të sigurët, wa akhrijni makhraja sitqin dha mamunson me dal ne vend to sigurt wa ja'al li min ladunka sultana an naseera dhe ka therallahu jalla alahu thuai o zot mamunson se te ken sultan dhe perkrahas dhe allahu jo mun te me bos sultan dhe perkrahas mbesin ne medine ne meke vetem dibura dhe peigamberi sallallahu alaihi wasallam kerret kishin emigru omeri Ebu Seleme, me familje, Ajashi, Ibu Nebirabia, plot, plot, soave, të gjithë këshin shku. Paramdo, kje që kanë besu, kanë shku, Bilali, të gjithë kësh dhe dërgupe nga mberi zemë, vetëm dy veta. A da ishtë, Ebu Bekri dhe Aliju, dhe qikat e veta, qikat e Bu Bekri dhe Grat dhe e Bu Bekri. Këto mbesin në, në mbeke. Tu bohen këta njerës me vrapën nga mberin sallallahu alaihi wasallam dhe thonë mbledhemi dhe pak para sabahit e kryejm këtuvon por se zoti onjel xhelalu e ndryshon çka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i feshi tëshat e, e mia mar mbulojën time dhe vendosun në në shtratin tim dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam del duke dalë ata ishin rrethu vetëm se Deksi rrethua shtëpinë pejgamberisë s.a.s. A hy shtëpi e vogël. Ne dyshim mendojnë anash këtë shtëpi. A dhe dashon me çish kanë shikuar për dritare. Shtëpi e vogël. Por se Allahu xhël xelalaj ia mundson me dalç ashtu. Andaj i mormi sevebët, pastaj Allahu xhël xelalaj ia bën e bën ndihmën. E marrbe me sam do dhënë në dorën e tij dhe fillon me u xhujt fytyrave në koka. Dha ata në kushohin dhe e lexon fjalën e Zotit xhël xelaluhu në surën Yasin ja'alna min bayni aydihim saddan wamin khalfihim saddan fa aqshaynahum fa hum la yubsiron dha allahu jalasaluhu dha vendosën perden me styre dhe pas tyre dhe ja u mbulumsin dhe ata nuk shohin ka dal pejgamberi sallallahu alaihi dhe ata nuk e kanë pa aliun në shtrat dhe po precin me dal aliun radiallahu anu dorëzata mendor rishesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kalon një njeri dhe i thot, çfarë jeni duke prit këto? Fot Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Ata lugdhej sallallahu alaihi ve sellem, na ademi sallallahu alaihi ve Muhamedi. Madje edhe edhe nënçmonin duke i thonë mudhamemin, të nënçmuarin. Ha? Andaj ai i themi sahab, ata po thojnë Muhamedit mudhamemi, un çamaj. Si Ku e di kush është ky mudhamem? Un jam Tha, po Than, Muhamedi alaihi salatu ve salam. Sa çfarë pritni? Tan Muhamedi. Fa pojdul. Shkoj. Shka mundësime dalojë mrejnë ashtë E shikon e bugjellin nga dritarja Dhe e shef Pengamberin se selëm duke e mendu se shtaj A ishte a liju Dhe elea ta të të këtu mrejnë ashtë Dhe djetarë thënë Epse nuk hini Thot imam Suhejliju Në librën e ti të matë të historijës E rovdullë unuf Thot epse nuk hinën me provuë Se arabëve dhe ju vike marë me hine Ku ka gra Dhe Këtë i kushtat, po, pësë po, së ishin mërajna me, sh, me shiku? Jo vindë të tur të që mos diskutohet se kanë i edhe i kanë shqetsu gratë. Së s'kena punëna me gratë, këna punë me bura. A dhe shiko, me gjithë këtë zullum të evra, të avrazin për nga mberi zezellem, por se, por se Allahu Gjellu Gjellu Gjellu ja u kështë e lando do, do sejndit të cilat ishin presendave të mira. Andoj thani, jo, s'kena punëna me gratë. A dhe nuk ishin më Mrenda, e derin më rendë. E pritetën deri në mëngjes kur doli Ali, radiu Allahu anhu, tha, "A ti e konta natën këto?" Tha, "Po." "Ta natën e konta, natën na poda, un jam gol." Ku Muhamedi? Ku ta di sa un keosh Muhamedi? Ka dal. Po, po e lu në rolin Ali, u thë, "Kjo, kjo s'e ka ndodhur me mua, kën rregullu mu, s'e diç kaje duvojë." Po nuk e di. E la. Era Aliu dhe ja u morën një ku ka muret me shku ku ka mund të më shko te Abu Bekri por sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do ta shoh më ngjarën tjetër vetëm se në këtë periudhë në këtë moment që do të ndodhte kjo vetëm se ishtë përgatitur pejgamberi sallallahu dhe kishte mur rrugë për për me dal prej prej Mekës u shkon te shtëpia e Abu Bekrit e gjeta vajzën e vet Esmail Esma bintu ebi thënë, Tha, e ebi Bekër i than ku ajo vajt faro kë di Nuk i diko është, dhe i më shëj shuplak, Ebu Gjehli, bijës, Ebu Bekrit, radhiallahu, e vërda, andaj, esmaja të regantat, une kërë ku më hangë, ha, shuplak Gjell -Gjell -Gjell -Gjell ka për hirtë Allahu Gjellit Gjellaluhu moti, ju ka dhu ma vonë, ka më kone vogël, Ebu Gjellit -Gjell më kam shuhë, nga se, ka qenë prej familje se cila zotë i hon Gjellit Gjellaluhu -Gjell e ka ndërruë, që ti ndihman për nga mberit, sallallahu aleyhi sallim para se me kalu të nxarja, se si është përgatit për nga mberi së sellem, të i kemi disa fika të këti vendimi. O shumë e nënësime kuftu, qyshë kanë morë vendim me vra, për nga mberi së sellem, këta kurejshet. E para, premsimeve të ndërruar që më të lië është se, konsultimi, qyshë është e muslimant, është edhe të ju muslimant. Për nga mberi së në gjithë, Shiko, aji në kabe këto, të kusajji, aji besatim, këta besatim, që nënë kuptëm kjo? Andoj Allah u që edhe, khasme e një këtësëm ufi rabbihim, dy khasmi poljuftojnë për Zotin e vetë. Pra, edhe në të tëshim pasha Allahin, edhe një fëshim Zotin si, si Zot, por se i banin shëpë Zotin të barëke dhe të ala. Nga kje që nënë kuptojnë, se edhe ata bëjnë konsultime, edhe ata kanë konferenca, qa bebo, vazhdimisht, vazhdimisht kan konferencat. Dhe kan konferenca fsheurazi dhe haptazi. Ajo është ka dhuar fsheurazi, është krijesori ajo është ka dhuar haptazi, është zgjedhura për dal publik apo andaj pejgamberi zëzellem kush e murdha shaka shkrujt në në këtë pikat e marrdhëshës në Aqabe, kush e ditë? Kurku, është vetëm dosha kanë prezantuar. Po kush nuk ka dal në Nevë, po ka dal në Medinë pasaj këta vjet. Është si morrva shkurr. Andaj shiko, edhe ata konsultohen. Edhe ata kun sotan dhe tha Allahu gjellih gjellih surën tëvbe Innehum jelemune kema telemune Edhe ata lodhen qish lodhen njo Edhe ata lodhen Mos përdo sa ata rahat rahat Abo, alim se kan pasuri Edhe ata lodhen vallaj si jan rahat Andaj zoti jon gjellih dhe Jelemune kema telemune Edhe ata kan siklet qish kini ju siklet Po dalini ku a O të rgjune min Allahi ma la jë rgjune A mi ju kini shprejsa ta Allahu Ata se kan Allahu këdallimi andaj edhe ata lodhën edhe na musliman duhet më lodh edhe ata konsultohen edhe na musliman duhet të më konsulto edhe shumëfish shumë më shumë duhet të më konsulto dhe kjo shkanden kupton çka nuk kupton këna kupton se zoti na ka vendosur në në fushat e ligjeve të caktuara po në muhammed dhe... o zot na nuk më na lut lojën dhe rolin në këtë botë me thonë pse allahja ka mërcuar atin e më konsulto po ata si shkon kjo luftë e kuptimshme Së kërë atasë, mështë konsultojshë, mështë këshin vëqi, mështë këshin basuri, jo, lë ato konsultojshë, dhe shiko farëvendimi, shiko farëvendimi, këra me vra, këri ki mua betë, e vra, s'mi edhe, rahatomi, andaj, ata veprojnë, edhe na, du të me veprojnë, me mendhe, dhe urëcit e zoti gjellë, gjellë, gjellë e ljuhu. Gjitha shtu djetarën kam përmenjë, se kjo që ka ndodhi me vendimin e vrasës për të ingan berën së sëllëm qëka argumenton? se vrasën jësë dhe të mirë fillon qish nga bita demit apo Allahu Gjellu dhe të tëtë faqarraba kurbana dy bita demit dhanë kurban fa të qubbila min ahadihima olem një të qabbel min al-akhar njënë të qybranun, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në atë vrasë a kështu është ajo e keqja njërët mënera e të keqëti të ati cilë është i keqë kur derisa ka manovra dhe dalavera që i arrinë dhe i runi interesat e veta nuk shkon të e fundit po kur ti ngushtohet shumë atar nuk zhjë dhe mjetët ato i një e këto lukën të vrasë andoj ata kur derisa kishin një apsir alla ato i kishin pushtetit ndorë alla ishën presidenta qka tha? Po në banë problem, po, dyqish, pështim, a ba, pse, enda ta ishin trektarët, kryetarët, dhe ata i kishin frena të bushtetin dorë. Kur i riziku, kjo të shka thanë. Jo, e vrahës me këtë njërë dhe liromë. Andaj vrahës e a njërzve të mirë, nuk duhet më morë si dyqka tragjike. Kjo është sunat, liqë i Zotin Tokë, njërzve të mirë, si dorojnë njështë të këci. Njështë të mirë, i dorojnë Durojn veç nga njerzit e mirë, po njerëz sekçi durojnë. Njerëz sekçi nuk durojnë. Argument, Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem, Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem, dhe ato i morën këtë çebep, pse rujti Allahu, kjo ka diçka tjetër. Krerë, ata dështon me vrah pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem. Edhe sikur të kishte ndodhur. Sa kundër e vëktet këçija kishpast për njerëzimin, për Allahu xhelle xhela luhu, e e realizon ata qka qka dëshirën me rahmetin dhe fuqien e tina anet të ndërrua që më të li duha të kumëtoj një sen, mesaj qësajna është normale, është tragike e, nuk është tragike mu vra njështë mirë, mu smudashtë njështë mirë mu përdosë, mu burgosë mu tërturue, është normale nëse njëri ju i mirë përbër rëzikë për të këqitë por shemu, cili kriminell ka dëshirë mu zbulu cili cili ka dë Të li, hajdot ka dëshirë më von me gishtë. Të li ka dë, ti ai keçi. Ti do të na i prish rendin. Të li ka dëshirë, s'ka dëshirë. A do i marr këtë preventiva, këtë rezervat deri nëse vjen të të vrasë. A do të më mor këta normale. Më vron plot. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka ndajmë vrasë, e mëvon ka ndajmë vrasë edhe të tjerë kanë vrasë, ulemati kanë vrasë, dietarët di kanë vrasë. Pse? Pse i kanë vrasë? Musa, konflikt me Firauni, çka tha Firauni? gënni yqtul Musa, falemne lemne te rast Musa. E Firauni kujt pi thot lemne? Kujt vi thot lemne? Pi thot paries. Pse lemne? Kishe unes po du po kushto pelli puno. Apo ato ato doin kushto popli boto? Po do? Qa po, spodoin popli. Jo per neve ti ti bash ti miri popli spodo. E popli kush e manipuloi? Kush e bolli kto dalaret e popli? Andaj tha dhernni aktul Musa. Tha i ke Firauni, e Firauni që po merr leja ishte pronari absolut si kryetar, dhernni aktul Musa. Po kjo çka aludon se pejgamberët dhe ndjekësit e pejgamberëve po bëjnë rrezik potencial për njerëzit e kthy. Dhe besimtarët çka duhet me, me luajt këtë rol, këtë rast, çeli ai roli i tij? U hu mos ti çka ka reshtë që atër është ka dojmë i vranjës të mirë. Rruju mësjesht nga atatë të cilët nuk jetë për krasë i njerëzve i njerëzve të mirë, nëse të zotëi kitë dryshë ka muqikue si të ata. Kjo është kjo pike, dhe pëse kjo është shume e gjanë, por se javlen të, të cekë. Gjithasht të të ndërruar Gjema Atli, djetarët në këtë tematike kanë diskutu një element detalj interessant të kësa nxarje si ka mundësi për nga mbejrës esëllëm me Elan Alion shpi si ka mundësi mi thënë Alion të tiflejnë vend tëmë ata le të mendojnë që jeti, qështu i vjetë pse Elan Alion, a nuk e rezikoj? do nuk, nuk e rezikoj me vratë ata ka mundësi ata së si këshin ditë e këshin vratë ata tu me du se kjo është, apo? por se djetartë kanë hullumtu rrëthërësive të cilët i kanë kan dzirë nga në kjo një njërri. E para ka cimë sebebë. Venga meza nuk e ka rëzikue hum, se ka pos shpalli se a i zvritet, nuk vritet. Por se, por se këto është një urësit jetar. Djetarë kanë thanë, për nga meri së Allah i kishte amanetet e njerëzët e shpija. Amanetet. Por shemë pasurit, parët, morresh edhe me veti për pazarlëçish që, që i kanë pas, ke një numër të madh që ishte pejgamberi sa se selam. Pse sa ata shpesh ars si besoishin në teatrit. E thojmë te Muhamedi më sigurt, s'livrit kur jam. Ka mos di diku që ja jep 500 ti thën 400 diçka. Leje te Muhamedi këtu e ke sigurt. Andaj që Allahu ju lula e ka përmendin innahum la yukathibunuk. Kjo çudia atë njerëzve. Allah that ata kush thon ti ranç. Kështu me, me pëjmë rejna Na e panë që i thëjshin rejnë Kjo për jashtë, këtë konferençat Dhe ajo, propagandët shkabot Këtë jetër, a ba, a ma Kështu në shpirt me besu që a rejnë O të rejnë si të qalë e parët e tua Njërë si të qalë e vlajt vetë parët Ku modikan që ka E konsideron armik Por sa to, besëshin se kënjeri nuk rejnë A besë me, kur si ka të rathu E ali unë e lakë Për nga mberi së sellem, që, Mostoj e ta shkirao në zorë i shkoj a manetit e ku mater ato parë që e kena leone a manetet, jo që a liju dhe jala parësia a liju kur dhvijin njerëzit apo kur dhvijshtin me dine pastroju, këta ja okejtve kjo qfarësimi jep të ndërruar që më të lig këtas mund të me ba përvec se dikush njëri shumë i malë si pengamberis e zellem, apo dë njatë që e ka ndërrua allahu me shumë besni këdi a ka mëndësi A i cili kërsnohet dhe kërkohet për mu vra A ka i mundëci i dobu mi me mendu Most i hin haka maneteve që aty në shka përdojnë me më vra Andohet kjo A i po hik me vra Vrasësit janë që i kanë a manete të aj Ky nuk do me prish Bes një krinë e vet Këtë lojsh ka jemi që ju do një me më vra Këtë tjetër A mane të të spija i keni, shkoni merrni. Kjo është pejgamberia pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam. Ana i dënoruar jomat li duhet ta njohim më shumë pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam. Se kjo njerëz s'ka vë dallavera, s'ka vënë. Na shikojnë njerëzit ç'i ka bën. Unë tash haj do më vrahun tek çajshira aty në verdina. Unë, unë paratë aty, jo pe i market në vetë apo. Sot njerëzit si si selam, i llojnë mane të të veta. Andata pejgamberi alaihi salatu vesselam hadith sai bukhari. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قوت حوط أمانتي، برتق يا أمانتي، والله برتق يا أمانتي. pse ne porreci, ne dety, ne tjetër. Ciala, vesh ishtim të ngjep apo? Me realizua ato. Andaj shkoj me sra. Ata doin me vra amanetën e spija çe Aliu. Aliu jau kthan. Andaj, mesazhi që sa josh se ti punon me parimet tua, ato punojnë me parimet e veta. Hajt tash të kthej, sikur ata ti kishin pas çe to A ja. këshinë thonë tjarë ujna? Këta e ka qëtë rronë, ata e këshinë bëqëta Shka në mundësi me bëha ata Ata e ka në pletshkit Ata e ka në mërë, pasaj disa vje ka në mërë parët Ka pas për të të zënet Ebu Selemën, fmijenën e ka në mërë Kanë thonë bere fmijenën e grujenë Shka, shka në mërë, shko vetë Këta e ki Kjo është prej familje sonë, shki në mërë me vetin Ata këshinë humë këntrodhen alle ato do më vroj këo pun tjetër amanetin e çon vend andajtë do luajë më të li, amanetin me çon vend po çish bëja më, ja vend, po, bëja më ka bëmua. Po, që të çon vend pa di bashon ka bë mua po leja se do ka bëti amaneti s'është jo i zotit është amaneti ya ja, ju helldina amnu adul amanat ila ahliha o idhe zot keni bëcu çoni amanetën te njerzit e vet çajta ka vën çish më kthi una më kthi mos i ka fol për mua mos i m'ka pardhossa leja të pardosmën amaneti ka dvoje me allahun amaneti ka të baje me zotin gjelle gjelle gjelle luhu andaj për nga mberi salatu selam nga mësojnë nga kjo se kështu duhet ti kuptoj dhe këta ka dhe shumë bremsimet të selat, neve nuk në vërënton koha që ti tregojnë gjithashto për nga mberi së selen dheri sa ata po rrishin të aliju për nga mberi së selen ku ishte? te bubekri në të tregojnë këtë njarje e pasaj përfitimët i ishtim për legjeratën e ardhme e cila të nëto të regon a isha radiallahu anha dhe të erisa për nga beris e sellem e, po përgaditit për me shkun me dine një dy të po kër, për kërset dera dhe thot në ishme duke në dy të me me babën ton e bubekri dhe thot ardh për nga beris sallallahu aleyhi wasallem, e sellem e kështë në mbullu fëtire e kështë në mbullu fëtire eksh të mbuloftë ju në pejgamberin s.a.s. që mos ta shohin njerzit. Pejgamberi i Zotit mbulohet se u shpun tha pejgamberi s.a.s. el harbu khud'ah lufta ti jindesh. S'ka këtu oj, unë unë s'kam thënë se tu më shefaj. Ju nuk çajoi të vradhni se ka galat ti. Abdun unë s'kam thënë se di që ne nuk shifët. Nuk a ah, më thonë, ja, yeah, tash nuk ka ta llogaritmi. Lufta i ka Lijët e dhe ta Në kofësh i fort fiton, në kofësh i dop Um, andaj Allahu Gjellu ala, pengamberi se zellem nuk e la kur me fitu veç Fitojke në luft Këtë një ardhe, si në hut Kësh pasoja Pse? Pse kështu është luft ta Andaj, umbulu Dhe shkoj të shpia pengamberit Të Ebu Bekri Radi Allahu anë I tha Ebu Bekri Fidaën lehu, e biven, ummi I tha pen, Ebu Bekri Ja Rasulullah Nanën dhe babën për tyje kurban Kështu ka qenë arapte kanë përdor kështë preje Kuptimin sakrifikona Sakrifikona për tyje Se kja orë ja Rasulullah I thapin nga mbiri se sellem E kër iqmen e ndek Ndjeri jasht ke që ka i ki dhe i familjarve Ndjeri Ndjeri jasht E bubekri kuptoj se pas kamri në kulm Kulm si të ata pas kamrije Tha gjiri jasht Tha e bubekri Ja Rasulullah, inema hum ehlok biabi anta ya Rasulullah. Ebab Bekri, ya Rasulullah, këto janë situët, si tut, si familja jote më kanë. Rihahat. Po pra, mos u shqetëso. Ato ishin tre ato çika, Ajsha, edhe e, Esmaja, gruaja e Abu Bekrit, ekshë të mirat, por se i tha besa nxirjasht ai tha, ya Rasulullah, këto i kici sigurta. Do simet, simet, të shohënë mësime, këtu kohë shumësime, do të përmeni me lejnë e Zotë i Gjellës Gjellë, i tha për nga më beri së sellem, fe inni qëtë udhinë ali, filkhurugi u lhegjra. Tha, më është dhënë leje, me, me dal, për këtu, dhe me emigrua. I tha për nga më beri së sellem, e suhbët e ja Rasulullah. Ja Rasulullah me ardhë në tyje. Suhbë, përkëthej edhë, shkronjë për shkronj qëshërimi një ja, Rasullallah qëshërime e shëshërimi, pra, banëm shok me vete, me një trasmetim tjetër i ka thonë për një nësëram e sahabët u një ja, Rasullallah e sahabët ka thonë krej krejt pra, unë e ti të fundit ato tjertë, vetëm se kanë shku të gjithë pas taj, thajt Aisha radi Allahu anha, unë nuk e kumë dit a jo e vohë ha, gjashveqare ndi se trasmetime i kishte bohë e të dhënat nga se menjëherë vitin e parë të Medinës martohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë un nuk e kum dit ataj që un nuk e kum dit se njerëri po ka edhe pikëzimit thotë çtu e kumur vesh thotë ma kun tu ahsabu un nuk e kum dit po nuk e kum dit se ekziston e kajt mia pikëzimit ta deri sa kum po babentan tu kajt pikëzimit pse ka kajt se ka thon, po mëson ka thonë na'am po kur i ka thonë Adim me ty ki ka thonë po e jakanisht me qajt Ebu Bekri preqka pikzimi që bëshkon me pengamberin, sallallahu aleyhi vësallam, i thot Ebu Bekri radhiallahu an, dhe t'ja rasullallah e indi na këten, dhe t'uni kam dideve, kad a dettu humali lë khuruq unik pata përgadit për emigrim po tim patë ndalu kur pata kërkull e e më patë ndalu dhe t'ja rasullallah, merët i njonëm unë njonëm i thot pengamberin, sallallam, bithemeni Thot, tablej Jo me madham, dhurat E të të shumë edhe këtë pëse e ka thot, tablej Për nga më berisë e sellem Nuk a konë që se ka planu dhuratën Por se këtu e konë një urësit veçan Këse po bëhot haprimi ma i madh Që që të baj me temën, jo me tonën Të baj me, me mjetin temën, me devën temën Tha me, me pare Dhe ja dha për nga më berisë se e sellem Ebu Bekri e Devën e cila e kishtë e imrin El Gjedaa el el jeda. Pastaj mobilizohet familja e Abubakrit, vajza e Abubakrit Esmaja dhe Aisha dhe tregon Esmajas se i ja ka përgatitur ushqimin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marr me qira me parë Abdullah ibni Urayqit, i ka qenë jo musliman por se ka qenë specialist i i rrugve, dhe këta e ka morë për nga mberi sëllem, për më ndihmu e që që të kaloj e më mirë dhe të i bojë disa rrugtime pak ma i jotë zakonshmet, ka këshin mësu me hecë me kelitë në, në Medine dhe pasaj përgatitën dhe e bubekri e, e mobilizon të gjithë familjen dhe i mobilizon disa prej prej thmive të vetë, që dherisa tjenë ata rrugës e dherisa të ndrojnë në, në shpëll dhvina ta herë pasajere tja u konsumojnë ush Këtë gjithë këta dhe të vazhdojnë a melejnë e Zotit Gjellit Gjellaluhu në ligeratën e ardhme dhe të se si pengamberi sallallahu aleyhi sallam e lëshon meken me Ebu Bekër e Siddiqun dhe të se si mërzitit pengamberi sallam kur del me një hapsid dhe e shem meken e mërzitit pengamberi sallam dhe të dëvallahi pasha Zotin vesën kam përzanë se kur shtë kisha shlua dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam vazhdo, këtu do të shohim me leje Zoti i Gjël Gjallahu dhe lejetat e ardhme. Na lutem Allahun Gjël Gjallahu, që Allahu te bareke ve teala, amonson që ta kuptojmë historinë e pejgamberit ton sallallahu alaihi dhe sallam. Elusim Allahun Gjël Gjallahu, që Allahu te bareke ve teala, na ban për ato re të cilat e përkrahin sunetin e pejgamberisë sallallahu alaihi dhe sallam. Përkrahin fjalën e Zotit Gjël Gjallahu, medje, merci, me mençuri dhe ajo e cila ju ban dobi muslimanëve, dhe ju kthen kraj بسم جل الله وعلى سيما الله جل جلاله ان شاء الله تبارك وتعالى نعمل sonte ndriçojmendjet tona me Kur'an te ndriçojmendjet tona me hadithe ne pejgamberit sallallahu alaihi wasallam lusi ma allahul jalla jalaluhu allah tbaraka wa taala namon son me prit shum ramazani duke qen imad dhe shndet aqulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal gafururrahim walhamdulillahirabbil alamin